Ja obraćam se sestre u svjetlosti ovog praznika, i u svjetlosti ovih evangdelskih i apostolske propovjedi možemo odlično da proslavimo naravno, i da provjerimo Temelj naše radosti, da je to dobar temelj pouzdan i da on može da izdrži komarca na licu, da li može da izdrži ovako okretanje vazduha koje nećemo nazvati uraganom, nećemo nazvati krizom, propašću i gubitkom, nego utvrđeni na tvrdim temeljima sveto posmatrati kao oni koji pobjedu zadobiše koji pobjedu primiše na dar i primiše tako da više niko ne može da im je oduzme ako naša radost nije utemeljena tako tvrdo na nepokolebljivom kamenu vjere u vaskrsenje gospodnje onda naš Praznik, ovaj praznik nije više naš praznik. I naša radost nije dobra, nije temeljna. I bit će nam oduzeta. Jer Gospod nije došao da nam donese plitku, površnu, kolebljivu radost, nego moćnu, duboku, visoku i široku i nepokolebljivu. Šta god da se dešava, ovaj hram u ovom trenutku može da se odvoji od zemlje i da počne da se vrti, kao što se vrte i one spravice i vrteške na ringešpilu. Ovaj hram može da počne da se trese, kao što su se tresli mnogi hramovi, kao što se tresao i hram svetoga velikomučenika Pantalejmona na Svetoj gori, za vrijeme jakog zemljotresa, kad je čak i ono njihovo veliko zvono počelo da zvoni, od ljuljanja zemlje, a da se monasi po svjedočenju svetoga sila Anatonskog, koji je bio i sabrat tog manastire, koji se i nalazio na toj službi, uopšte nisu pomjerali sa pjevnice, nego su i dalje pojali himne Vaskrslome Bogu utvrđeni vjerom na nepokolebljivom kamenu Hristu Vaskrslome. Kao što i onaj čudni episkop, da ono bješe ime Antipa, za vrijeme služenja svete liturgije, takođe kad je krenuo neki razvorni zemljotres, kad je kupola bukvalno trebala da padne nemajući više na čemu da se drži, silinom vjere, nepokolebljive vjere, nastavio da služi liturgiju. I vjerom, ne više potpornim stubovima, nego vjerom državku polu nad glavom i svojom i naroda vjernu sve dok se nije služba okončala. E takva vjera, braće i sestre, ona je silnija od bilo koje sile vjera, nepokolebljiva vjera u Veskresenje Gospodnje. I ovaj hran, i on je za malo bio slušen, Starac Sava koji imao baš takvu nepokolebljivu vjeru, evo brat Jovan stoji na tom kamenu, baš je se njegovo tijelo nalazi, jer starac Sava je sahranjen. Tuđe Jovan stoji, ali nekaj i stoji, jer starac je htio tu da bude sahranjen, da bude u hramu i da narod... I na njegovoj vjeri koja je bila apostolskog i porijekla i kvaliteta, nepokolebljiva vjera u vaskrsenje gospodnje etom vjerom i vjerom njegovih učenika i starca Benedikta i oca Agatona i Zaharije i nepokolebljive mironosice Mati Katarine ovaj hram, i naravno mnogih drugih ovaj hram je obnovljen. Iako su slučnjaci dolazili, pa rekli, ovo sve treba slušiti i nanovo zidati. Ne. Oni su vjerovali da nema potrebe. Potrebno je samo vjeru uliti u kandila i sve će biti dobro. I ne da je bilo dobro, nego je bilo i više od očekivano. I freske su brzo, kao da su izbili iz zide čekajući, Nekove će vjerom ući u ovaj hram i zahvaljujući njihovoj vjeri evo i mi uživamo u ovom sveštenom ambijentu ovog predivnog, jednog od najljepših hramova u našoj mitropoliji. I ova naša radost temelji se na njihovoj vjeri. Vjeri u Vaskra svoga gospoda. Ako Naša vjera nije vjera u vaskrsenje. To, braći i sese, nikakva vjera nije. To spolja može da izgleda dobro, kao što dobro izgleda onaj koji će za sat, dva da umre. Sa glavom u tanjiru, jer ulazeći u restoran, reko bi se ništa mu ne fali. Međutim, izlazeći iz restorana, sa tanjirom na glavi i sa sauretom u ustima, Reklo bi se da tu života nikakoga nema. Tako i mnogi od nas dobro izgledaju spoljav posmatrajući, međutim, iznutra nema vjera. I jedna riblja kost može da ugrozi život takvog čovjeka. Malo sićušno iskušenje, sićušna tuga ili dopuštenje. A crkva Hristova, crkva pravoslavna, ona uči svoju djecu da tvrdo vjeruju. Čuli ste odlomak iz dijela apostolskih, to je jedna mnogo važna knjiga. Mnogo važnija od svih knjiga koje čitamo, od svih knjiga koje nam evo, redovno i promovišu i u ruke guraju. Dijela apostolska. Nalazi se u Novom zavjetu odmah poslije Jovanovog evanđelja i pisao je sam sveti apostol Luka. Dakle, knjiga koju bi trebali dobro da izučimo i redovno da iščitavamo. Dakle, dijela apostolska. Čuli smo odlumak iz nje. Juda, predvodnik iz dajnika. Možete zamisliti, jedan od dvana istorice, umjesto da bude na čelu... Jedne episkopije neparkije ona čevo izdajnika iz njegova usta kojoj i učitelja predhode koplju predhode đubačkama predhode bičevima predhode klinovima predhode krstu predhode sramoćenim I na njegovo mjesto, jer on odeđe je otišao, puče, objesi se, nadu se i puče napoga, svamu se utroba po, po predanju prosula. Trebalo je izabrati novog na njegovo mjesto. I izabrali su Matiju. Gospod ga odredio. A... Evo, tu smo sad svi pa da vas pitamo. Šta je taj Matija trebao da naslijedi? I šta je bio njegov osnovni zadatak? Po izboru. Funkcija, posao ili, ako hoćete, poslušanje. Koje je osnovno, glavno poslušanje svetih apostola? Čuli smo Knjiga nas, djela apostolska, uči, obavještava. Tamo kaže aposlov Petar da izaberemo jednoga, ali zašto da ga izaberu? Zašto im je trebalo? Šta je on poslije tog izbora treba trebalo da radi? Pazite na mjesto Judino. Visoko mjesto nas vidio. Jedan od dvana istorice. To je, braće i sestre, najveći blagoslov, najveći čin apostolski. Jedan od dvana istorica. Svi drugi su preko njih primili blagoslove i blagodat. To su najbliži učenici ovoploćenog Boga. I šta je on trebao boda radi? Ajde neka neko od vas neka nam kaže, čuli smo djel apostolska. Molim? Molim? po evanđelju. tamo je konkretno bilo rečeno šta da radite. To je mnogo važno da znamo zato što crkva pravoslavna isto poslušanje obavlja do dana današnje gerome apostolska crkva. Ona ne može ništa drugo da čini ako mi ne želimo Da je primimo kao takvu, ona se neće mijenjati. Vidite, pravoslavna crkva se ne mijenja, svijet se mijenja. I mnoge druge, religije, konfesije, nepravoslavne, one trčkaraju za razmaženim čovječanstvom. Sve češući mu uši i prilagođavajući se njegovim hirovima, pravoslavna crkva to nikad nije činjela i nikad raditi neće. Izuzev loših primjera koji jesu krenuli iz nje, ali nisu njeni po duhu. Kao što i ljuda jeste bio jedan od dvana istorice, ali nije bio apostola po duhu, bio izdajnik. Naravno, to nije jedini izdajnik. To nije jedini koji je ustao sa za gospodnje. To nije jedini koji je napustio zajednicu. On je prvi od mnogih, braći sest, Juda. A crkva Hristova, crkva Duha Svetoga, ona se ne mijenja. Ako je nećemo, kao takvu, onda se mi razdvajamo. Onda mi više nismo sa njom. Onda mi polazimo pored nje. Onda je mi zaobilazimo. Onda joj mi ne dolazimo. Onda je mi ne slušamo, onda je mi ne poštujemo, onda je mi ne njegujemo, ne čuvamo, ne ukrašavamo, ne živimo u njoj, ne hranimo se u njoj, ne stradamo sa njom i ne radujemo se sa njom, ne živimo u njoj. A evo vrh njene uroge. I iz onog vremena, i kroz svo vrijeme, i danas. Šta crkva pravoslavna radi još uvijek na zemlji? U ovom bezumnom vremenu, zaista bezumnom vremenu, šta sve radimo? To je bezumlje, što je govorio jerom onak Serafim Rous, prorok 20. vijeka. Kad bi ljudi, ili da kažemo naši prađe do vijek, Došli u ovo naše vrijeme i kad bi izašli sa unukom ili pravunukom, onako da izađu da isprate njegov dan, ili da kažemo mjesec dana s njim, ali da se prepuse da ih pravunuče vodi. Oni bi pomislili da je to gludnica, ne bi mogli da vjeruju, braći i sestre. Šta se dešava? To bi kao da su upali u neku prelizu u neki prostor magije, a da ne govorimo o još starijim predsima, kad bi ulećeli ovo naše vrijeme. A crkva, evo i u takvom vremenu, istina, ne kao prababa i kao čukunđad, nego kao crkva Boga živoga, vječnoga, nepromjenljivoga. I što oni i danas čini? Isto što je i Matija, nov izabrani apostol, trebalo da čini u zajednici sa svim apostolima i kao prethodnik svih vjernih pastira, odnosno naslednika apostolskog predanja. Šta? Da bude svjedok vaskrsenja Hristovom. To je, braću, i na to je pozvan bio svjeti apostol Matija. Zato apostol Petar kaže da izabar, da izaberemo jednoga od ovih što su tu uz nas svo vrijeme, ne novog, nego tu je bio Matija, da bude svjedok vaskrsenja Hristovo. E, od onog dana i od onih dana do današnjega dana i do kraja svijeta i vremena, crkva Kristova svjedoči da je Hristos vaskrsao iz mrtvih, da je čovjek u njemu savladao smrt i grijeh i svaku bolest i svaku nemoć. To crkva sljedoči, braći i sestri. Međutim, ako se služitelji crkve, služitelji oltara, sveštenici i naslednici episkopa, a da ne kažem o narodu koji treba da bude tu vjeran, odrekne te istine i tog svjedočenja, mismo se odrekli crkve. Ako se odreknemo vjere u vaskrsenje, mi smo se odrekli crtve. I ako se mi sveštenici odreknemo svjedočenja vaskrsloga Boga, mi smo se odrekli bogago slova koje smo primili u crtvi. I ne samo sveštenici, nego i narod koji je primio krštenje. Jer mi smo kršteni ne u bilo kojeg Boga, mi smo kršteni u vaskrsloga Boga čuviste je liće u Hrista, krstiste se u Hristu, obukoste se. Vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste, u vašeg svoga Hrista. I to ta vera treba da bude naše disanje. Još dublje od onog disanja koje imamo po prirodnim fiziološkim potrebama. Dah dublje od daha, to je životni dah. Vjerovaskrsenje nema li je, mi smo prestali da dišemo. Mi živi nismo. Zato crkva, živonosna crkva, uvijek kao osnovnu propovijed, ima propovijed i svjedočenje o tome da je Hristos vaskrsao. I za ovaj praznik naše crkve svete, Vaskrs, Paskva, Zar nije najveći praznik? za se crkva najviše ne raduje njemu? Zar narod ne najbolje baš na taj praznik? A otkuda to? Zato što sila duha svetog upravo to oće. Da projavi, da potvrdi i da i danas posvjedoči da je gospod vas krsao izmrtvo. I onda se povezujemo duhom sveti sa svim svetim predsima i sa svim svetim apostolima našli smo se sreli smo se na istoj frekvenciji braće i sve sve i onda duh svete živi diše u čovjeku širi mu pruće, širi mu duhovni pogled, korizonte vidike uliva u njega snagu, nadu vjeru, ljubav jer to je potpuno drugi temelj čovek koji vjeruje u Vaskrsenje i čovek koji ne vjeruje u Vaskrsenje. To su dva biće, vjerujte, to su dva biće. I po prirodi, jer obragodačen čovjek, on se razlikuje od onog drugog, vjerujte, neuporedivo više nego što se ovaj drugi neobragodačeni razlikuje od majmuna. Neuporedivo više čovjek koji u sebi nosi duha svetove, I onaj koji duha svetoga nema, ne želi, ne priznaje. Veća je razlika nego između čoveka i kornjače, čoveka i krokodile, čoveka i, i buba švabe. Isto tako čovek koji ne vjeruju u vaskrsenje, ali pazite, ne na bilo koji način nego i liturgijskih, Duhom Svetim, ako Duh Sveti djele nema lutanje, sve je precizno, sve je u poredku. Postoji ogromna razlika između vjerujućeg i nevjerujućeg. Neka bi dao Gospod da i mi molitvama svetih apostola, koji su čitao svoj život i krv, dali da povjerujemo da je Gospod ustao da bismo novim životom živjeli, novim vaskrskim životom živjeli, da njihovim molitvama i mi, ako već nismo u ove dane, evo se nalazimo u njima, u paskalnim danima, sve tamo do vaznesenja, da primimo duh pravoslavne vjere, a duh pravoslavne vjere je duh sveti, broći i sest, a on će nas uvesti Močno, mnogo močno, u tajnu i ova plaćenja, u tajnu spasenja, u tajnu vaskrsenja, u tajnu carstva Otca i Sina i Svetoga Duha, koje daj Bože i mi da nasvijedimo.